Dar scoală-te. Din clipa aceea, mântuitorul din ceruri îl ridică. Acela a fost momentul în care mântuitorul l-a ridicat. L-a biruit, dar îl ridică biruitor, nu ca un înfrânt. Îl ridică dându-i o poziție de demnitate. Stai în picioare. După ce te prăbușești cu adevărat la picioarele Domnului Iisus, lepădându-te de tine însuți, îți poruncește să te scoli și să stai în picioare, dar nu cu vechea ta putere, ci cu puterea cuvântului său, care te face un om nou, gata pentru o lucrare nouă, lucrarea Evangheliei sale. Lumânarea își îndreaptă flacărea numai în sus și niciodată n-am putea să o facem să ardă în jos. Până la cel din urmă pâlpuit al ei, se află în ea un dor necontenit spre înălțimi. Adevăratul urmaș al lui Hristos este făclia lui Dumnezeu pe pământ. Numai în poziția aceasta, desculat în picioare, în duhul, în primul rând, poziția pe care ostașul trebuie să o aibă în fața superiorului său, ne vorbește Domnul Isus ca să ne spună adevărul său pe care trebuie să-l trăim și apoi să-l mărturisim. Odinioară prorocului Daniel îngerul i-a zis Daniele, om prea iubit și scump, Fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând. Daniel 10,11 Domnul Isus, după ce te-a ridicat în picioare, începe să-ți vorbească din nou, să-ți spună pe larg toate lucrurile în legătură cu chemarea ta în lucrarea Lui. El vrea să te facă martor al Lui, al lucrurilor pe care le-ai văzut cât și al lucrurilor pe care îl vei vedea făcându-le. Deci El va face mereu lucruri noi, iar tu trebuie să le vezi cu ochii credinței și să le mărturisești. Aceasta este menirea ta de aici înainte. Arătările și descoperirile Domnului Isus nu sunt niciodată la întâmplare sau pentru satisfacerea curiozității omului, ci pentru împlinirea planului său veșnic. Saul s-a bucurat de harul arătării Domnului Isus, nu numai pentru mântuirea lui, ci pentru ca să devină un slujitor și un martor al ființei mântuitorului și al lucrării sale prezente și viitoare. Toate darurile pe care Domnul Isus ni le dă prin Duhul Sfânt au în vedere împlinirea scopului să o măreți, lauda lui Dumnezeu și zidirea trupului lui Hristos. Adevărata poziție în Hristos a omului credincios este în picioare. Nu e de ajuns numai să te scoli, ci trebuie să stai în picioare tot timpul, căci numai așa poți fi folositor. În lucrarea lui Domnul Isus se folosește numai de oamenii care, după ce s-au trezit și s-au ridicat din locul unde dormise, au rămas în picioare, gata să asculte orice poruncă a Mântuitorului lor. Lui Pavel, după ce i-a poruncit Domnul Isus să stea în picioare, i-a arătat motivul poruncii și al vedenii ei. M-am arătat ție ca să te pun slujitor. Atunci când lucrează cu adevărat cuvântul Domnului Isus în inima omului, nu e nevoie de mult timp pentru ca el să devină slujitor al său, mai ales când este vorba de o chemare deosebită, așa ca la Saul. La Dumnezeu totul e cu putință și nimic nu este la întâmplare. Tot ce spune în cuvântul său scris și tot ce face e pentru un scop limpede, cuprins în planul său veșnic. Să mă cercetez în lumina cuvântului pe care mi-l spune zilnic. De ce mi-l spune? Și dacă am înțeles, să împlinesc fără întârziere cele poruncite. Te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Ce a făcut când era pe pământ și ce face astăzi Domnul Iisus este de mare însemnătate pentru adevăratul mântuit al Lui. Cu ochiul credinței trebuie să vadă limpede pentru ca să poată mărturisi și altora. Acesta e scopul mântuirii Lui. Toți adevărații mântuiți sunt și robe ai Domnului Isus, iar El se folosește de ei ca de niște unelte în lucrarea Lui. Să vedem limpede lucrările mântuitorului nostru a felului său de a fi, este o datorie sfântă a noastră de credincioși ai săi. Ce face și ce nu face Domnul Isus trebuie să știm foarte bine ca să-i putem fi slujitori și martori ai săi printre oameni. Ce nu face El, să nu facem nici noi, dacă suntem mădulare în trupul său. Adevărații martori ai lui Hristos sunt cei care au fost înviați din moartea păcatului. Un suflet uscat este nedemn de adevăr chiar dacă îl posedă cu mintea. Numai cei vii, cei plini de suc și verzi pot fi folositori adevărului în lucrarea pe care o face el pe pământ. Martor adevărat este numai cel care a văzut ceva. Ca să vezi pe Domnul Isus Hristos felul lui, adevărul lui în toate privințele, ori lui, trupul lui, trebuie să ai ochii duhovnicești deschiși. Martorii nu se pun singuri, ci mântuitorul care i-a mântuit îi pune, el îi cunoaște și el îi face martorii. Adevărata slujbă pentru Domnul și cauza Lui este numai aceea care depune mărturie. Slujitorul Domnului trebuie să fie martorul Domnului. Dar ce să mărturisească? Ce a văzut cu ochii proprii, ce a pipăit cu mâinile proprii, ce a auzit cu urechile proprii, ce a simțit cu inima proprie, aceasta să mărturisească. Adevăratul martor este acela care știe direct de la sursă, fără mijlocitori. Nu mai este o mărturie aceea în care spui, am auzit de la cineva, am citit undeva, sau presupun că... Nu, mărturia este numai aceea care o spui din proprie experiență sau din proprie cunoaștere. Așa cum orbul vindecat de Domnul Isus putea depune cea mai puternică mărturie, mai puternică decât cei care umblau cu el, tot așa și astăzi cei în care a lucrat Domnul Isus în viața cărora s-a făcut o minune, ei sunt adevărații martori și slujitori ai Domnului. Orice suflet care a venit cu adevărat la Mântuitorul, care s-a întâlnit cu adevărat cu el, trebuie să primească ceva de la el, trebuie ca în viața lui să se producă o minune. Acesta e semnul că s-a întâlnit cu el, altfel încă nu s-a întâlnit, iar cine s-a întâlnit și în cine s-a produs o lucrare, acela trebuie să devină un martor și un slujitor. Toți mântuiții trebuie să fie martori și slujitori ai mântuirii, dar nu numai pentru lucrările din trecut trebuie să depună mărturie, ci și pentru cele viitoare, căci viața normală a celui mântuit trebuie să fie în continuu sub ploaia binecuvântărilor și minunilor. Ochii lui trebuie să vadă mereu pe Domnul și minunile sale ca să poată mărturisi și altora. Dumnezeu al Una, o crotire vie maia a depostit de valul Urii pătit mărășe N-ai lăsa să mă Planuri uci planuri uci Versetul 17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Alegerea lui Saul a fost hotărâtă înainte de întemeierea lumii ca a tuturor credincioșilor de altfel, după cum scrie la Efeseni 1 cu 4, iar minunea petrecută pe drumul Damascului era sigură de reușită. Domnul Iisus a descoperit lui Saul știind că el se va întoarce sigur din vechea lui viață, că pocăința lui va fi o realitate sigură în toată ființa lui. De aceea a putut zice, te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit. Pocăința lui Saul fiind o realitate puternică în inima lui, n-a fost nevoie de mult timp între clipa nașterii lui din nou și clipa nașterii trimiterii lui în lucrarea Evangheliei. Atunci când lucrarea întoarcerii la Dumnezeu este o lucrare adevărată, când se petrece acea schimbare de ființă pe care o lucrează Harul lui Dumnezeu, nu trebuie mult timp ca cineva să fie pregătit ca slujitor al Evangheliei. Și alegerea pentru mântuire și alegerea pentru o slujbă deosebită în lucrarea Evangheliei este tot lucrarea Harului lui Dumnezeu. De fapt, orice mântuit al Domnului Isus are și o slujbă de împlinit. Nimic din noi nu ne face vrednici pentru alegere, ci numai Harul lui Dumnezeu ne dă vrednicia. Cel care a fost ales are totuși o răspundere în lucrarea la care a fost chemat, răspundere pe care nu o uită nicio clipă. El este conștient că starea de ales înseamnă împreună lucrător cu Dumnezeu pe ogorul Evangheliei. Domnul Iisus Hristos a ales pe Pavel în lucrarea sa, dar nu l-a lăsat singur nicio clipă ci l-a însoțit tot timpul și l-a sfătuit și întărit prin Duhul Sfânt. Subiectul propovăduirii sale a fost Hristos ca stignit și ca înviat. El este centrul acestei propovăduiri. Te-am ales. Nu noi ne alegem, ci Domnul Isus ne alege, dar oricine vrea să fie ales, va fi ales, împlinind condiția pusă de Mântuitorul, Luca 9 cu 23, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sau Luca 14 cu 33, tot așa oricine dintre voi, care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit și din mijlocul poporului iudeu și din mijlocul celorlalte neamuri a fost ales Sfântul Apostol Pavel. Aceasta este lucrarea pe care o face Domnul Iisus, aceasta este starea unui om născut din nou. El este izbăvit din lumea de acum și aparține 100% trupului lui Hristos, adică neamul sfânt de o cerească. Ca să vestește Evanghelia mântuirii norodului în mijlocul căruia trăiești, Trebuie să fii ales, adică deosebit în ceea ce privește gândirea, vorbirea și trăirea. Dacă trăiești în mijlocul norodului, nu faci parte duhovnicește din el. Numai când ești înălțat din prăpastia păcatului, poți ajuta pe cei căzuți să se înalțe și ei. Zicea un înțelept, cine iubește pe Dumnezeu, iubește oamenii, iar cine iubește oamenii, dovedește lucrul acesta nu numai când le dă pâine pentru trup, ci când le dă pâinea adevărului. Ești în mijlocul norodului și îl iubești, dar ca ales al Domnului nu altfel. Cine este alesul Domnului este și trimisul lui în mijlocul celor de unde a ieșit, dar nu ca să se facă ca ei, ci ca ei să se facă ca Domnul Isus. Tu nu ești una cu poporul din care ai fost ales. Pavel nu mai era una cu evreii, ci avea Duhul lui Hristos, care nu era nici evreu, nici grec, nici alt neam de pe pământ. Versetul acesta are și un înțeles restrâns, adică pentru Sfântul Pavel, dar și un înțeles larg. În înțeles larg, toți mântuiții Domnului Isus, toți cei născuți din nou, sunt aleși din mijlocul neamului în care s-au născut trupește și din mijlocul celorlalte neamuri, adică din toate despărțirile naționale, politice, religioase și sociale, pentru ca să fie trimiși în stare nouă, liberă de Duhul despărțirilor de pe pământ, la cei din care au fost aleși. Nu poți să izbăvești pe alții din groapă decât după ce ai fost izbăvit tu întâi. Oare nu-i drept să fie așa? Toate mădularele trupului lui Hristos sunt alese dintre neamuri ca să alcătuiască un singur neam, neamul sfânt, popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să-i vestească puterile minunate. Deci nu numai Saul din Tars și ceilalți apostoli au fost aleși, ci toți și Domnului Iisus, toți cei născuți din nou, pentru că toți, începând cu Sfinții Apostoli, așa cum s-a mai spus, alcătuiesc cea mai desăvârșită unitate, trupului lui Hristos, Mântuitorul nostru. Cei aleși dintre neamuri nu mai aparțin neamurilor, Duhului lor, celului lor, ci ei au Duhului Hristos, celul lui Hristos, a cărui împărăție nu e din lumea aceasta. În lumina acestui adevăr, cunoaștem cine este mădular în trupul lui Hristos. Biserica lui Hristos, ca popor al lui Dumnezeu, nu are o istorie în felul celorlalte popoare. În privința aceasta, iată ce scrie Titu Maiorescu. Lipsește încă o istorie care să fie explicat constituirea și răspândirea creștinismului în perioada începuturilor sale. Mahomedanism cu flacără și spadă, asta da, se înțelege, dar creștinism... Poate ideea egalității ca anularea sclaviei? Dar avea pe atunci omenirea o asemenea conștiință a răului și pericolului întruchipate în sclavie, încât numai din acest motiv să se arunce într-o nouă religie și să moară pentru ea? Și întrebările acestea le lasă autorul fără răspuns. Dar cine dintre oameni ar putea da un răspuns drept, fără credința care pune pe Dumnezeu la temelie acestei lucrări care întrece mintea omenească? Biserica Domnului Isus Hristos este o realitate puternică pe pământ pe care lumea nu o cunoaște ca o religie din cele multe. Ea este împărăția duhovnicească a lui Dumnezeu după o rânduire cerească aici pe pământ. Cine face parte din ea o cunoaște, cine nu face parte din ea nu are cu ce să o cunoască. Alcătuirea ei este o taină pentru lume.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 Whoa. <laughs> Mm-hmm. Da, spre You're mm right. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Nu,